mennyivel drágább pedig az ember a junál, szabad tehát szombatnapon jót cselekedni. Akkor annak az embernek, nyújts ki a kezedet, és kinyújtál, és olyan épp élőn, mint a másik. A farizeusok pedig kimenvén tanácsot tartának ellene, hogyan veszíthetnék el őt. Jézus pedig észrevevén ezt eltávozék onnan, és követi őt nagy sokaság, és ő meggyógyítja valamint és megfenyegeti őket, hogy őt ismerté ne tegyék, hogy beteljesedjék Ézsaiás próféta mondása, aki így szólt. Ími az én szolgám, akit választottam, az én szerelmesem, akiben az én lelkem kedvét lelé, lelkemet adom ő belé, és ítéletet hirdet a pogányoknak. Nemvel verseng és nem kiált. az utcákon senki nem hallja szavát. A megrepedezett nádat nem töri el, és a pislogó gyertyebelet nem oltja ki, még nem diadalomra viszi az ítéletet. És az ő nevében reménykednek majd a pogányok. Akkor egy vak és néma ördöngöst hoztak ő eléje, és meggyógyítá azt annyira, hogy a vak és néma mind beszél, mind lát vala. És elálmélkodék az egész sokaság és monda, vajon nem eszé Dávidnak, ama fia? A farizeusok pedig ezt halván mondának, ez nem űzi ki az ördögöket, hanem ha Belzebubbal, az ördögök fejedelmével. Jézus pedig tudva az ő gondolataikat mondanékig. Minden ország, amely magával meghasonlik, elpusztul, és egy város vagy háznép sem állhat meg, amely meghasonlik magával. Ha pedig a sátán a sátán tűzi ki, önmagával hasonlott meg. Mi módon állhat meg tehát az ő országa? És ha én Belzebub által űzöm ki az ördögöket,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 Tékozol. Azt mondom azért néktek, minden bűn és káromlás megbocsátatik az embereknek, de a lélek káromlása nem bocsátatik meg az embereknek. Még aki az emberfia ellen szól, annak is megbocsátatik, de aki a szent lélek ellen szól, annak sem ezen, sem a más világon meg nem bocsátatik. Vagy legyetek jó fák és teremjetek jó gyümölcsöt, vagy legyetek romlott fák és teremjetek romlott gyümölcsöt. Mert gyümölcséről ismerik meg a fát. Mérges kígyóknak fajzatai, mi módon szólhattok jókat, horod gonoszok vagytok? Mert a szívnek teljességéből szól a száj. A jó ember az ő szívének jó kincséből hozza elő a jókat, és a gonosz ember az ő szívének gonosz kincséből hozza elő a gonoszokat. De mondom néktek, minden hivalkodó beszédért, amit beszélnek az emberek, számot adnak majd az ítélet napján. Mert a te ismertet ismertetel igaznak, és a te ismertetel hamisnak. Ekkor felelének néki némelyek az írás tudók és farizeusok közül, mondván, Mester, jelt akarnánk látni te tőled, ő pedig felelvén mondanékik Egonosz és paráz a nemzetség jelt kíván, és nem adatik jelnéki, hanem ha Jónás prófétának jele. Mert amiképpen Jónás három éjjel és három nap volt a hal gyomrában, azonképpen az embernek fia is három nap és három éjjel lesz a Föld gyomrában. Ninive férfiai az ítéletkor együtt támadnak majd fel ezzel a nemzetséggel, és kárhoztatják ezt, mivel hogy ők megtértek a Jónás prédikálására, és ímé nagyobb van itt Jónásnál. Délnek királyné asszonya felkél majd az ítéletkor a nemzettséggel együtt, és kárhoztatja ezt, mert ő eljött a földnek széléről, hogy hallhassa a Salamon bölcsességét, és ímé, nagyobb van itt Salamonnál. Mikor pedig a tisztátalan lélek kimegy az emberből, víz nélkül való helyeken jár, nyugalmat keresve és nem talál, akkor ezt mondja, visszatérek az én házamba, ahonnét kijöttem, és oda menvén üresen kisöpörve és fölékesítve találja azt akkor elmegy és vesz maga mellé más hét lelket, gonoszabbakat ő magánál, és bemenvén ott lakoznak. és ennek az embernek utolsó állapotja, gonoszabb lesz az elsőnél. Így lesz ezzel a gonosz nemzetséggel is. Mikor pedig még szól a sokaságnak, ímé az ő anyja és az ő testvérei állanak vala odakün, akarván ő vele szólni. És mondané ki valaki, ímé a te anyád és testvéreid odakünt állanak,